Еліксир життя і більше нічого. Мій мозок іноді дивує навіть мене самого. Ну, досить запитань. Раджу тобі скуштувати всі ці солодощі. Охо хо, горошок на кожен смак берті бот. У дитинстві мені не пощастило, бо я натрапив на горошинку зі смаком блювотини. І відтоді вони мені щось не смакують. Але оця, що схожа на іриску, мені, мабуть, не зашкодить, правда? Усміхнувшись, він кинув до рота золотавого горошинку. Раптом захлинувся і скривився Фу сірка з вуха. Мадам Помфрі. Завідувачка шкільної лікарні була приємною жінкою, але дуже вимогливою. «Ну тільки на 5 хвилин», – благав Гаррі. «Це неможливо». «Але ж ви впустили професора Дамблдора?» «Ну, звичайно. Це наш директор. Тут інша справа. Тобі потрібен відпочинок». «Та ж я і так відпочиваю. Ну, бачите, лежу собі. Ну, будь ласка, мадам Помфрі!» «Ну, гаразд!» – змилостивилася вона. «Але тільки п'ять хвилин!» І вона впустила Рона з Герміоною. «Гаррі!» Герміона, здається, була ладна знову його обійняти. Але Гаррі був радий, що цього разу вона стрималася бо в нього не вщухав головний біль. «О, Гаррі, ми були впевнені, що ти, Дамблдор, так переживав!» «Уся школа про це говорить», – повідомив Рон. «Що сталося насправді?» Це був один із тих рідкісних випадків, коли правда виявляється дивнішою і несподіванішою від найхимерніших чуток. Гаррі розповів їм усе – про Квірила, Дзеркало, Камінь і Волдеморта. Рон і Герміона були дуже вдячними слухачами. Де треба, їм запирало дух. А коли Гаррі розповів, що було під Квіриловим тюрбаном, Герміона голосно зойкнула. «То Каменя вже немає?» запитав нарешті Рон. І Фламель просто помре? Ну, так. Але Дамблдор думає, що, як воно там, для досконалого розуму смерть, то ще одна цікава пригода. Я завжди казав, що він трохи чокнутий, сказав Рон на якого рівень божевілля улюбленого професора справив поважне враження. «А що сталося з вами?» – поцікавився Гаррі. «Ну, я вернулася назад без пригод», – розповіла Герміона. «Привела до тями Рона. Це забрало трохи часу. А тоді ми побігли до соварні, щоб відправити сову Даблдорові і раптом зустріли його у вестибюлі. Він уже все знав і тільки спитав. Гарі Гаррі пішов за ним, так? І помчав на четвертий поверх. «Думаєш, він сподівався цього від тебе?» – запитав Рон. «Бо якщо він прислав тобі батьків плащ і таке інше...» «Ну, – обурилися Герміона, – якщо він сподівався, то скажу вам, це просто жахливо». Ти міг би загинути? Ні, зовсім ні, замислено вимовив Гаррі. Він дуже цікавий чоловік, цей Дамблдор. Мені здається, він хотів дати мені шанс. Розумієте, я гадаю, що він знає більш-менш усе, що тут діється. «Мабуть, йому було добре відомо, що ми задумали, і замість зупинити, він навчив нас усього».